I am the Lord and the Lord. I am the Lord and the Lord. I am the Lord and the Lord. في قال نبينا ل و محمد ه قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم لأجلسه من أستاذ الحباء مصطفى المسيح الأمريك ما لأجلسه كان ا و هو السبيل قال مبيلنا صلى الله عليه س ل من الله にやってるやろ Pertama, maiz enak suhu aizahma. Masa paja'ilo enak suhu aizahma. Buat dan masyarakat, jadilah seharusnya maizahma. Duhamza mahumad aci, jadilah satu pertamanya, memuli anak suhu aizahma'ab. Kemudian bertambah, Walu uqin ikat dan muhumad aci, Tetapi tetamuilah penghormatan seorang Mumi lebih besar daripada bagi Allah. Mumi yang beriman dengan Allah berikutu, lebih besar penghormatannya daripada bagi Allah. Kerana setiap Mumi beri khalifah, setiap umat Nabi SAW berada salah kejahatan mengutur Mumi, beriman dan ada kepada Allah berikutu, 私はあなたのお気持ちを聞いてください。 Harimau Allah di negeri kita banyak di terbang. Kaya muda sesiapa ummat ini, latihan ini perempuan sesiapa telah sura sura jaya penting pasti anak hajar. Sesiapa sura sura ummat ini mereka dijilih oleh Allah, ummat yang terlalu oleh Allah, atau mereka yang terlalu oleh Allah, atau latihan yang terlalu oleh Allah. Pelajaran umat ini beriman awan waktu mereka dihantar oleh Allah kepada Al anda Al dan mereka diucapkan jawab seperti mana cuman jawab nabi nabi terlebih umat ini kenal umat maklum sahul umat dihantar oleh Al Allah. Selain itu mand mand jahat, layak anda anda dihantar oleh Allah kepada anda layak anda dihantar oleh Allah. Umat yang belum mengenal diri mereka, berkenali dengan Allah SWT. Umat yang belum mengenal diri mereka, berkenali dengan Allah SWT. Ini umat terbaik. Laki-laki, perempuan, kesejaan besar, kesejaan, setiap afran, setiap, setiap, setiap individu, setiap orang dan umat ini datang, 私はそれを言うときに、私はそれを言うに、私はそれを言うときに、私はそれを言うときに、私はそれをはそれを言うとは Jika berakhir dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah telah letakkan tanggungjawab ini di bawah kerja kumpat Masjidil Haram. Baginda telah sebelum ini nabi-nabi yang dikenal nabi jauh-jauh dan mulai ini wafatnya lagi tanggungjawab jauh ini Allah Allah telah letakkan di atas kumpat Masjid. Dan sebaliknya ini bukannya masalah khalil atau どうぞ、ウルトンダワアバー、ー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトンダワー、ウルトー、 Bahkan seluruh hukman. Nabi yang jahat mereka. Sebelum ini, untuk penabian ini Allah berikan nabi-nabi. Dan setiap nabi yang jahat, sampai mereka seluruh matang mereka. Umur balik matang. Umur matang tua. Allah menggunakan kepahaman penabian kepada mereka. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam umur 40 tahun, dewasa, mata, Allah sah. Tunniakan dua hari urutan. Urutan nubuah. Ini sebelum kita. Tetapi, kepada kata-kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam, setiap umat yang tak ada, lahir, sahaja, bala, sahaja, dan lahir, kita dikali bahawa, walaupun ada Allah. Tidak perlu umur mata, Karena kompati ini bukan sahaja, iaitu bukan sahaja dilahirkan untuk ular, ia dilahirkan untuk manusia. Seluar yang terkoyak itu saja. Mesti yang dilahirkan Allah Waktu Allah Waktu dari kalangan sesi ini. Azam yang terkali dari kalangan sesi ini, maka bermula, bermula dengan benda yang salah mulai-mulai. Karena kompati ini. Setelah umur makan mereka, tidak ada umat ini. Bahkan umat ini mereka diperlukan sebaik seada keluar dan sepuluh hidung mereka. Dato' Ayah Moya, umat terbaik, umat pilihan, yang diperlukan usaha terbaik. Usaha satu-satu, walaupun umat ini mendosa sekali. Sumpah Allah terkita berkaitan dengan sebaik dan diibadinya. Kemudian Allah perlihatkan kepada warisan urusan agama yang terkunci kepada agama agama yang tidak diketahui. Insyaallah kepada yang muda sekadar insyaallah dalam Quran ada kata kepada Malaysia dan kita ini. Inna Allah, Inna Allah kepada dan Malaysia ini kata insyaallah pilihan ini hanya Allah perlihatkan kepada Malaysia dan kepada Asia dan kita ini. memandangkan bostad yang tanggungjawab umat ini dan ke umat ini untuk umat ini juga Allah tak pernah berkata Tuhkawah Pilihan Perkataan untuk Nabi dan Malaikat Perkataan pertama Allah pilih untuk diputirkan panggil umat ini begitu saja Semua harus kita berkata Tuhkawah dan Iqbalah Kemudian kita tuamirkan Agama yang sempurna Kepada hamba-hamba pilihan jari Sambihun Zalimul Naksili Di antara hamba Allah yang Allah kurniakan usaha ini Allah kurniakan darurat oleh Allah Allah kurniakan darurat oleh Allah Zalimul Naksili Pendosa dengan umat dia seperti Setiap umat dikira Umat sama ada walaumah Umat sama ada korang fajir Umat ulama Umat ini dan ini Cuma ini yang bahasa Quran atau keseluruhan setiap umat tersebih diperlih oleh Allah tanggungjawab ini. Dan kata yang mulia kita dengan perbahasan diri kita dan isteri kita, bahawa tanggungjawab adalah Allah, tanggungjawab adalah Allah, bukan kita yang cinta dengan Allah, bukan kita yang cinta dengan Allah, bahkan ini pilihan oleh pendulian Allah.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 dan memperkenalkan bahawa di akhir zaman Allah akan ambil hikmat agama dari orang yang berdosa. Kita kenal bagaimana kita? All Allah pilih kita berpandu agar. Ini di iman yang Allah, gunakan kepada kita. Jangan tahu, ya adanya di iman ini, dan kita mengatakan lakim untuk agama, tidak cukup untuk iman lagi berpandu. Tak bisa gantung di hadilannya. Bisa, Kukuh menikmati Allah. Setiap anda mendepankan dakwah insyaAllah. Maka Allah tambah ikmat. Dan yang lainnya, Mikmat asli agama ini, Mikmat yang paling agung dalam kehidupan manusia. Tidak ada terima yang lebih besar. Daripada berikut kandung jawab Nabi Nabi. Dan kandung jawab ini, Allah yang takhuri pada kita. Yang ayat Nabi'u'inlah asal kecahiduan. Bahawa surat, 私の言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあ a たの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあな私の言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言 a を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うこと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 umat ini bangun buat usaha agama waktunya suhada akal al-Nas dalam mana umat ini bangkit di akhirat menjadi saksi pernabih Nabi dulu siapa saya tuan-tuan siapa kita akan siapa kita akan bangkit di akhirat yang buat usaha agama dunia diberkati kematian di akhirat bangkit menjadi saksi terhadap Nabi dulu kita Dan umat ini bila mereka merenung sampai ke akhir dimakam, di jauh-jauh sebelum kita, sebelum umat berdua ini menyidang dan jauh Nabi mereka, Nabi itu adalah orangnya umat yang menafikan Musa dan Nabi, umat yang menafikan yang ada di dalam. Kisah berhampir, umat cuma nampikan. Lalu, maafkan Allah s.a.w. Alhamdulillah inilah yang keluar berjaya setahun inilah yang buat berjaya hari-hari inilah yang hidup berjaya hari-hari inilah masjid dan berindaksi daripada Allah, bahawa benar-benar setiap Nabi sebelum kami telah tak berjaya. Beri salah kepada mereka. Di saat itu, umat ini sebelum pindahkan masjid dan tanya, apa kamu tahu? Kamu wujud tempat kami. Kamu perlu wujud sedikit itu. Agar umat Allah membaca dan menjawab Quran. Saya Rasulullah mendirikan jauh majikanmu. Jauh besar terlebih. Jauh indah terlebih. Jauh berkarya terlebih. Seluruh karya Nabi Allah maha melihat. Liyakul huruful tahminat aleikum. Waktu Umat Muhammad menjadi saksi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit menjadi saksi buat ada sebenarnya sebanyak Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang mulia, siapa yang buat Umat Islam di dunia ini diambilnya dan bangkit bawa kembali mana? Siapa yang berjaya menjadi saksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? I'm sorry.、Okay. 私はあなのことはあなたことはあなたのことはあなたのこことはのことはあなたのこはあなたのことはあなたのはあなたのことはあなのはあなたのとはあなたのこはのことはあなたのこはとはあなたのこはあなたのはのはのはのはのはのはのはのはのはのはのは Kebaikan seluruh hari keluar dari perisina di hadapan seluruh hari Israel lagi. Itu tak kenal diri kita. Oleh itu tak kenal siapa Allah. Sesungguhnya tujuh kita, sesungguhnya tujuh para Nabi lagi, bahkan sesungguhnya tujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi belum lagi lagi, dan lebih ham Nabi sallallahu alaihi wasallam. 私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私のお話を聞私たのお話ををいいてみをののののののの よく出かけてみるのにあわたしのマッチョとは言い合うの فان كنتم لا تفرقون ان عزتي ا ل ج ا ي ل فرفضت انها لحسوب ولديهم الايمان اللهم ارزاق الله املك فيه ارزاق هو املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ارزاق املك فيه ا ر ز Wa'idah tawandaw, kalau kamu wahai umat Muhammad khayat ini untuk semua umat Muhammad Wa'idah tawandaw, kalau kamu belajar sesuatu yang berbalik Yang itu merahkakan sesuatu agama Dan semua orang lain, wa'idah tawandaw, kalau kamu mahu agama Dia akan memilih tawandaw, kalau tidak memilih tawandaw, saya akan memilih tawandaw Cuma layak tawandaw, dan jauh tidak ada tawandaw yang diberikan 私たちは、このたちのために、このたこに、ち カードはジュパン a ンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン パパにいらっしゃいませ。 じゃあ、どうぞ。 ウマンの i 合。 私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言の言の言うこの言は、私の言うことうは、私の言うこの言うことのうこのうこは、私の言ことは、私の言うことは、は、のういうのうは、 Jangan berjaga berusaha banyak berjaga ramai ramai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agung agung berjaya. Jangan jadi mungkur dahulu seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya berjaya di atas di atas di atas. Masa tidak terjawab dia masih bersama Allah. Berjawab semua islamat yang mesti maklum yang paling agung di dalam Allah di atas. Di hari akhirat. makhluk yang paling agung untuk mencari jika Allah syarikat tanya yang diberi kepepahasa abad dan Allah menjawab Al-Mada'i takut daripada Allah masyidim alayya daripada Allah adikadul, bahagian orang bayar selain itu yang mencari dan Allah menjawab Al-Aqiyah daripada Allah masyidim alayya daripada Allah dan menjawab bahagian orang lain yang ditanya dan Allah menjawab Al-Fuhadah yang jangkai jenarabah daripada Allah 私たちはあたあのことはあはあのことはははのたのはたたのあは Kemunjulan diwabiyari mereka dengan umat yang maksiat datang tentang kami wahai anak dat tidak pernah peniakan aku dan tidak masukan. Mereka berpegang kepada rezeki yang dijanjikan oleh Tuhan Allah mereka menghafal Allah yang paling agung dan yang dihadirkan dijawab. Kunci Allah, kunci Allah. Allah punya yang paling besar yang maha agung, besar yang maha agung. どう い, い,、ね、いうこと Baju seluruh umat ini amalan, seluruh umat ini bekerja nabi salamah alaihassalam, nabi salamah alaihassalam hidup ayahnya berjumlah empat tahun lebih, hidup nabi sejarah dan kita tahu umat nabi salamah alaihassalam banyak berlima seribu orang, umur umat nabi pun antara enam ratus tujuh puluh, tetapi nabi wafat dalam hidup dan amalan. どういうこと いいやいいや。<音楽><音楽> 私はそれを見ることができるのは私はそれを見ることができるのは私はそれを見ることがで d る。 私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私私たち私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、 マサマサ、ジャカポリトゥマサイ、ジャミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバタ、ミジャバミジ 何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ何だよ Maka si suami mendengar. Kerana isi benda dari kalau bila bila ibu bapa mengajar saya, yang datang mengisi seluruh kawasan rumah orang tua saya. Bila suami saya berdiam saya, isteri itu alhamdulillah berada saya, hantar semua orang tua saya. Jangan jangan kita di mana datangnya bandar, mana mana ummatnya di Malaysia. Tapi Malaysia akan bertambah lebih dan lebih lagi dalam melihat berdosanya dan berdosanya Malaysia umat nabi yang belum berziarah sekali. Mau lihat Malaysia sebagai pelipah Allah, Malaysia sebagai amanah, berterima kasih dengan Tuhan Allah Malaysia. Mau tanya tentang tiap rumah, bahwa tuh ini nabi terlepas. Yang boleh kita bayar kepada Allah, baru satu Malaysia yang diorang bayar. マオルレマンデルとジャワー。マオルレマンデルとジャワー。マオルレマンデルとジャワー。 フレイマスクをしたわ。フレイマスクを r たわ。わ a らプレイクをしたわ。 私たちは、私たちは、私たちのために、私たち の, のししため、まあ、に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私のために、私たちに、私たちのためのためが私のために、私たちのためのために、私たた Man ini menindahkan, tiada yang lebih baik. Wa man haksalu, tiada yang lebih baik, maknanya tiada yang lebih baik. Kaudhan, kaudhan, kita jemahkan jalan-jalan yang seperti kaudhan bermadisi. Agama, kaudhan ini perkataan. Kerana agama apa simpulan daripada kaudhan tersebut adalah perkataan-perkataan. Nabi disaksikan wabatah panungkau dan sebagai wabatah panungsi. Berperintah mana? Tidak ada agama yang lebih baik. Agama sejati yang lebih baik bermakna? Tidak ada agama yang lebih baik. Hikmata Allah daripada agama mereka yang memanggil manusia kepada Allah. 私たちは、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たために、私たちのためのために、私たちのために、私たちのために、に、私たちのためのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため Alhamdulillah Allah suruhkan air Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Siap hari Agar dalam perlengkakan panjang Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Selama orang yang menengah Di merka Bidu pun tak ada air Bidu pun tak ada air Terutup air Tetapi Allah andaikan jawa Nabi Hitam al-Tawri lah, berenang yang panjang Ia ya, ni Kurutan ma tula, ma tula, kamu ma'iratulullah Tanu jawab kamu ma'iratulullah Jawa kamu ma'iratulullah Kata tu al-Tawri lah Seperti mana, berenang yang panjang Tanpa berenang Orang yang berenang, berenang, berenang, berenang Dan beliau sibuk-sibuk Dengan makan dan hidup Apa jadi? Apa jadi? Berenang, berenang, berenang 私はそれを考いはそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えてそれを考えて私は Rehazian puluh, dunia ini, agar lah amal, sebab kita berkerja. Dunia terpaham kerja, dunia terpaham surah, dunia terpaham surah, memcari menjaga maizah, untungnya orang yang miskin, makir, murah-murah, mau bawa berusaha kepada Nabi SAW. Oleh itu, Allah sebenarnya kasi-kasi, betul kita. Umat kali ini, hidup dikasihan oleh Allah. 私たちは一番大事なこと r す。私たちは一番大事なことです。私たちは一番大事なことす。私たちは一番大事なことは一番大事なことです。私たちは一番大事なことです。私たちは一番とです。私たちは一番大事なことです。私たちは一番大です。はす。私たちはたちはでは私たちはです。私たは私たちは一なこです。私は Orang yang berjamaah denganmu ini, orang yang bersabda Allah, ulama, ulama. Orang yang bersabda Allah ini adalah adalah isyarah kepada ulama. Jangan berani katakan orang yang tidak orang yang tidak bersabda berhati mereka hanya orang yang bersabda berdarah. Orang yang hanya bersabda pada Allah hati mereka hanya ulama. Innama Allah Taala hadis yang bagi ulama. 私たちは私たちのをたをたちをたをたをたをををををををををををををををををををををををを アハマー・はハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アハマー・アマー・アハマー・ Masjid kenapa tahu? Masjid yang namanya sudah aman. Bagaimana di perempuan ada perniagaan, ada aldi, alat, masjidan, Allah tinggal di alam seluruh kubangan ini masjid. Di mana ada bukti, di situ ada masjid. Jadi ada amalan jawa, ada sahaja sahaja, ada di sini ibadat, ada di sini kemasan. ジャンプサンバーに私たちはジャンプサンバーの時にジャの時にジャンプサンバーの時にジャンプサンバーの時にジャンプサンバにジャンプサンバーの時にジャンプサンバーの時にジャンプの時にジャンプサンバーの時にジャンプサンバーの時にジャンプサンバ Pahagian, korang anak-anak datang, insyaAllah, Pakai Salaam. Dan kami nanti orang berubah, Adik aku bergerak di meski, yang aku diladak, berupa-upa aku yang menanggung kuliah. Aku diladak, bagian hari bekerja, Adik ini, yang aku pergi ke meski, terhadap, dikaya dia, dia punya, itu pun lagi, kita berkata-kata lain-lain. Adik, yang aku pergi ke meski, aku pergi ke meski, terhadap, nak ikut mandat ke orang sarafah. Alhamdulillah. Adi berkata la'an la'ajat ur-zambu'kiri, la'an la'ajat ur-zambu'kiri, la'an la'ajat ur-zambu'kiri Nampahnya kamu baik di awas, dibikirkan sikit dengan ahli kamu di masjid. Meskid azam, suruh semua orang kita ada di sini, suruh kajat kita ada di sini. Di sini kata Allah, meskid azam kita, ikhari matahil utad, Saya akan tahu setuanya bagi resmiah meski ada pasal yang pasal. Pasal. Pasal yang kini meskiah-pesia. In hajih masa di dunia utad. Habis kata bagi-bagi resmiah meski ada pasal. Orang yang kini kata memandangkan meski. Memandangkan meski. Mereka ini dipanggil pasal dari nabi. Walau malahi bantuan Zahra'u. Dan teman-teman-teman. Bila kamu lagi tergugur, bila hilang orang menerima jenis muzie ini, maka Malaysia akan sekali-kali macam mana? Pulak yang terbiasa menerima jenis muzie lama zaman, bos yang setengah berjodoh, mana pulak yang terbiasa menghidupkan tarian jenis muzie, muka cara jenis muzie, imajinasi cara jenis muzie, mana? Bila kamu lagi tergugur, walaupun tuan aduh, bila orang aduh, bila orang Takdir mereka mendudukan menjalarinya. Takdir mereka mereka datang meninjau mereka menjalarinya. Mereka membihagai na'aluoh anisutabir dan ketika mereka memelukan apa dua ajaran ilmu mereka mereka membantu menubruhi kehijauan. Bila semakin lebih, lebih laku ada masjid, seorang hajat keperluan kita, walaupun ada di setelah murung, datang Malaika membantu mempunyai hajat keperluan kita. Kemudian, asalah berusaha keperluan ini di masjid. Oleh itu, mengerti masalah untuk masjid. Di masjid, ada fasa imam yakin. Di masjid, ada hak-hak terakhir. Di masjid, kita ada pasangan makanan dibentuk. Betul-betul dibentuk. Diberingkan. Bagi banyak kalau Allah dan setiap orang berusaha begitu untuk menjadi Muslim dan berusaha agama berbuat agama dengan orang orang dan akal dikata rendu rendu hendaklah bukan hari ini masuklah zaman Nabi lagi lagi kalau Allah dan setelah setelah kita akal kita dikata rendu rendu dalam tahap sehingga dia berhenti 何を言うかというと、私を言ういうと、私は何をうかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、は何を言う何は何か Jenis mahu yang jangan asal menang au dan kita yang cepat dan betul daripada awal baik sahabat semua tempat ini ada dua jenis itu mana yang kamu tahu? Rumori. Wajarlah ini dua jenis ada tu mana yang jangan kamu tahu dan mungkin dengan kamu tahu itu semua benda yang asal menang au rumahnya dan kita. Al-Fatihah, anak Afsarut, Afsarut, Afsarut Al-Fatihah, aku orang Hamza sebagai ramai istri. Ini adalah kesempatan istriku, mana jalur putih-putih. Dikaskan keluargaan, dikaskan sesu, yang jadilah tuan yang anda mahu. Jadi orang berumpul dan orang-orang membuat istri itu. Jangan membuat istri itu. Belum sampai kemas. 私たちは、ファーバ t を守ることを決めることを決めることを決めることを決めることを決めることを決めることを決めることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるることを決めるるる 8 sejati-jati orang terima dari di Mestri berapa kemampus dan mahu sediarkan harta tahlih, harta jahwa dan kebah dan di Mestri ini dari Mestri sebuah adiannya di batang kawasan dan seperti seluruh orang bahawa orang yang masjid bahawa orang yang masjid bahawa orang yang masjid dan buat amalan bahawa orang yang masjid ini bukan amalan-amalan Amalan sahabat ini Sahabat yang telah buat sekarang ini Tetapi kerana Jika gemah yang dimasukkan dalam Umar dicintas dan berkecil Bahkan amalan ini betul Bahkan amalan ini Aku takut berawak Aku takut berawak Begantakan sahabat, bahawa terkecil Dan berkajar iklim sinar Nukisah Iklim sinar dan nukis sinar Ini nisah adzal maksimal kira-kira tanpa kisah kita dengan Allah Tengah sahabat berdua-dua nabi Tanya-tanya kepada Allah Aku tak tahu apa-apa Tengah-tengah ini Alam Tengok ni Kami tak beriman ke Kisah dengan kami Ayat Universit Dan Muzahkan lagi banyak Universit Kami tak beriman ke Sahabat komen Jumpa lagi Nabi kandai Terbaris yang dikuat Dari kisah-kisah 私たち a 私たち b 間で、私たちの間 l 私たちの間で、私たちの間で、私たちの n で、私 a ちの間で、私たちの間で、私たちの h で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私 w a の間で、私たちの a で、私たちの間で、私た s e 間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私の間で、私たちの間で、私たちの間で、私 a ちの間で、私の間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私た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 どういうことですか Aku berhubungi Allah keluar dari penyambang ini. Berhubungi ke Pasar Madinah. Dan sepastu itu di Pasar Madinah, perniagaan di Pasar Madinah, ada-ada sahadat, sahadat yang kita menghubungi. Kita berhubungi, kita berhubungi. Kita berhubungi. Yang berhubungi di Pasar Madinah, para sahadat, sahadat, sahadat yang kita berhubungi. サーはのの、oh、な, ない自自はんだけど、アクリルはないんだけど、アクリルはないんだけど、アクリはないんだけど、アクリルはないんだけど、アクリルはといんだけど、ははは<笑> <making auen> dan bagnahlah untuk k mentorera Oxflam. Benda saja Semua isaul yang memiliki.. maka Allah sedera bertahan trusaha untuk mem quello. Et accelerating. Bener Governor Berkelza You can feli tau Россmt. di Iran di purchased tudo. Mereka Merib olarak dan memberit Tea Инbang PFL bugs. maka cumanya bers soft 朝 uli mahlibai jatrega.... Saada lors saya lupa mereka saham balik rumah beliau tanpa siap bukti kejahian, mulai berjalan dan tunggu, tunggu, tunggu satu hari datang orang pembeli, beli barangnya, kemudian balik, tunggu lagi, tunggu lagi dengan di kenapa selama hari tiap berita dipulangkan ke balik, dan di penjual tak ada isi pulangan uang dan、si、tunggu hari berakhir tempat itu kejadian. Untuk kepadan saya, sahabat saya Yesuan, nama saya penyanyi, sehari di mana, dia adalah sahabat saya, sebelum berangkat, sahabat sahabat saya di dalam, aku dengan hadir di kalau Allah di dalam, barat siapa yang berjumparan, barat yang dihujungi, dan di bulan kembali, dia dengan hadir di bulan kepadanya, beriannya, beriannya, maka untuk jadi ada di Malaysia, kita lebih maknanya. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たれは、私たちは、私たちは、私たちは、私 d ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私、私、私、私 30 dan 30 perjalanan berjalanan berhidupan masuk ke 21 perintah. Perintah yang mengerti perintah Allah masuk ke dunia tanpa hidup. Dengan pada hari ini sahabat perniagaan di pasar untuk masuk ke dunia tanpa dihidup oleh Allah. Selama akhirnya kita tahu bagi posibah, hal adalah bahasa yang dihidupan itu adalah perintah. Ada ajaran baru di Tok Palas. Barangan siapa yang dihitap amalannya itu bertanya bilang kembali. Moga Allah mengambil bukti tamat. Aku mula mula naskah berbukti tahap empat, naskah keempat tahap empat sudah semua dengan amalan masuk surga dan kehidupan. Ostra, ostra, majlis yang berbukti amalan naskah berbukti dan kehidupan, ostra. Jangan aku berkeras pada. Jangan aku berkeras. Maha Azza danum Ya Ahdum. Maha Azza danum Ya Ahdum. Maha Azza danum Ya Ahdum. Wahai anak malaikat, aku yang menumpahkan darah ini. Kamu tidur dan amal dan berturut-turut baca.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 Jika aduharah minal mukjizat, kamu harus amanah. Untaqlah nabi di bawah haji dan nusyir dalam i. Jika kamu timur dengan amalan menurut kehendak Allah, semua kamu akan. Untaqlah nabi di bawah haji dan nusyir dalam i. Jika kamu timur dengan amalan menurut kehendak Allah, semua amalan kamu akan salah. Berani sahaja menurutnya. Masuk ke jalan, Tengok tidak ada masalah yang diperhatikan. Tiada apa-apa yang diperhatikan, Tuhan boleh kejumpaan boleh. Dan ialah bahawa mereka yang terlalu banyak. Satu sahabat, Alhum, Dukondun, Bacaan, Tauk dan belajaran, Tauk dan belajaran, Tauk dan belajaran. Alhum dan Tua Unas Quran, Bahagian, Baca, belajaran, Alhamdulillah, Tauk dan Tua Surah. Alhum, Unaz Ayol, Alham, Tauk dan Tauk dan Tauk dan Tauk. Al-Kahimu, Al-Kaham Amaran berbicara langsung dikatakan Kata Abu Murala wa'ilat ma'ala inal jamu Itulah berbicara dengan Allah SAW Yang dangarannya lebih daripada Manusul Duda Barikamu Yakinan berbicara boleh Takhid di berbicara Tuan-Tuan Dua orang yang punya apalikannya di berbicara Tuan-Tuan Bucu Alam hadir berbicara Tuan-Tuan Gash berbicara Tuan-Tuan Semua orang sebahagulah dan sebahagulah kita hanya berkeluar kepada tuan-tuan Berkeluar kepada tuan-tuan Dahulah kami berkeluar kepada tuan-tuan Azra'i menyakiti tuan-tuan Nila dan setiap amal ini Lebih daripada amal yang berkumpul Tidak rugi orang yang balik Dengan alam masing-masing Yang berkumpulah malam ini Kerja dari Tawar wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak rugi Oleh itu Kita mahu belajar Kita mahu belajar Jawab, bertanya jawab kita. Pertanyaan jawab ini pertolongan Allah, rahmat Allah, dan pertanyaan jawab ini alih alih ada yang ada, ada yang jaraknya lebih daripada satu bulan tercapai kita. Rugi lah, malahlah orang yang pada kira kerja untuk mengambil talabah alimul tamam. Alimul tamam ya dengan kuno atau orang purut yang menjahil, panun dan bertauk saya, siapa yang menaiki hal ini? アイデアのパンブラーのティアンタム。 やりあうてるはん アパンフランたのジャッターをアパン月ラン年のジャッターをジャッターにしてみてください。 dan kekeluarungan bahagia dan awal sendiri 10 kali di paksa dan menit belum bersama ini setiap hari di paksa dan menit Apang-apang dari jauh bersenai kekakak-kakak ini hatas lakukan simpat kita pada umat dalam hati simpat senangis untuk umat dalam hati kita akan lihat kalau sebagai bahagia umat seperti kita 私たちは、私たちのお話を聞いて、私たちは、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちの e 話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞 a て、私たちのお話を聞いて、私たちのお i を聞いて、私 a ちのお話を聞いて、私たちのお i を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのて、て、て、の 私たちは、私<や>たちは、私たち a n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 Maksud mereka adalah yang terlalu berat. Barat ini adalah turunan orang yang berminyak, orang orang adil tidak berharga. Barat ini turunan saman yang lebih terlambat. Dan sebanyak apa ti, apa ti mereka tahu, mereka tahu bahawa mereka turunan nabi. Mereka tahu. マレクパンガ、メリカンヤム、メリカンヤム、ダルトセレモヤユ、メアアキ、ナムロルタキ、アキヤ、モリキ、タキナキ、モナタキナキ、モナタキナキ、 私たちはこのように私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たちのことを知っているのは私たたちのことをたのことをは私たちのことを知っている。た どうして Hidup ini hanya sementara dan meningkat. Oleh itu, jangan di luang mata lagi. Kita membalik ke mahal akhir. Setiap saat pun, bagaimana kita beruntung, kita telah keluar, dan kita beruntung dalam kemampuan ini. Dan memakai keadaan yang ditutup. So, jangan di luang, dan dikirkan, melalui halkanya, mahal akhirnya, halkanya, halka jilangnya, halkanya, mana mana semangat boleh untuk muncul dengan mudah beliau, namun cerita dan bukara dan munculan mereka semua ini sempurna pada jika kami berempat boleh bermainkan dan <laughs> mereka mereka yang penat berakhir perbincangan ini, tetapi tahu betul mungkin jika keluar. Jauh betul ini tidak dapat diperolehkan jika tidak kita merekayasa orang cari lagi nama nama semasa terasa terasa yang sudah pernah keluar jika hari baku hari berdua sema empat bulan daripun empat bulan daripun mereka yang pernah semasa berusaha berusaha tidak pernah. Jadi jangan jangan lambat tak kembali ker. Berubah dengan awal politik yang bertakabudan. Mereka ini seorang akan bawa puluh rombola orang orang baru berikhtiir dalam bertakabudan. Mereka yang ikhtiir dan bergerak keluar yang bertakabudan dan mereka ini tidak mahu berikhtiir dan kembali ke tempat baru berpindah ke jauh, tapi jarak itu cukup. Bercamil beberapa tahun yang ajar semuanya, pihak kejahatan dari segi suara, boleh tahan dari segi suara, dan sebelum kebenaran ini telah terwajib 3 maskap dalam kebenaran dalam Indonesia ini, dan sebelum kebenaran ini, berdua telah keluar pada kebenaran ini, berkemampuan yang terakhir dalam maskap, dalam maskap mereka, Semua semangat boleh ditubuh negeri semangat empat bulan dalam gaji. Saya kira-kira sebanyak banyak, sebanyak banyaknya semangat empat bulan yang harus dikeluarkan daripada harga daripada dari masa yang menenangkan biopoasi. Boleh tak? Boleh. Sehingga kita tidak selesai sehingga kita dengar orang paling mulai Eropa 俺たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族は、私たちの家族私たち私たち私たち私たち Oleh itu, saya yang mulia, empat bulan. Segera berjawab, dan berapa? Empat bulan di dunia, pakistan, pakistan, siapa yang akan dihantam, selepas keusahaan. Tengok, saya akan bercakap. Bangun, bangun. Bagaimana, pakistan, pakistan, pakistan. Bangun, pulang, pulang, pulang. Ini sebaik, baik. Baik. Bagaimana, pakistan, pakistan, pakistan, pakistan. Duduk, duduk. エブリアムレンタラントワンアウト、イー、カルを取り入れたマラム、マルタミン、マラム、マルタ、マラム、マルタミン、ママルタマママ アレコンマラソンの時代は、カラーは、カラーの時代は、カラーの時代は、カラーの時代は、カラーの時代は、カラーの時代は、カララーラーの時代は、カラーの時カラーカカララのラーのーの 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 Cuma dalam negeri, empat pulak yang terjaki, empat pulak yang terjaki, empat pulak hari dalam negeri. Oleh itu, dua orang yang terbuka, mempunyai jalan-jalan nanti akan diminta tuan-tuan untuk menarikkan Al-Bakar. Terima kasih. Baik. Selamat datang, Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. インフルエンザのも